Думка про те, що Брендон у її відсутність захопиться іншою, була просто нестерпна. І вона навіть зітхнула з полегшенням, коли Ненсі за наказом самого Генріха усунули від двору. Тим часом Мері жодного разу навіть на думку не спало, що вона сама, їдучи до іншої країни, до нового двору, може захопитися кимось. Для неї від'їзд насамперед означав зустріч з осоружним чоловіком і такі неприємні шлюбні обов'язки. На початку вересня Генріх провів сестру в Дувр, де до її відправлення приготували цілу флотилію з 14 кораблів. Склад її почту вражав, як ніколи, адже не щороку англійська принцеса стає королевою Франції. Тому її супроводжували герцог і герцогиня Норфолкські, їхній син граф Суррей, Маркіс Дорсет із дружиною та інші члени родини Говардів. Причому дві представниці цього роду, Анни Елізабет Грій, входили до особистого почту мері. Загалом її штат налічував 80 придворних дам на чолі з леді Гілфорд. Загін з 400 лицарів і лучників – не кажучи вже про цілу гвардію камаристок, пажів та іншої прислуги, штат набирав сам Вулсі, і король був задоволений. Він хотів здивувати цих любителів жаб за Ламаншем. Зрештою, він відправляв до них свою сестру. У Париж для підготовки зустрічі вже відбули Лонгвіль, старий дипломат граф Устер і досвідчений цередворець Томас Болейн. Старша донька Болейна, Мері, також була серед фрейлін королеви, і незабаром оточуючі почали помічати, що Генріх, який прибув разом із принцесою Дувр, приділяє цій гарній дівчині особливу увагу. У нього був час на залицяння, відбуття у Франції відкладалося через негоду. Море штормило, Часом хвилі билися навіть об стіни замку, через що скло й двері старої фортеці загрозливо двих тіли. Та саме це неабияк втішало наречену Людовіка дванадцятого. «Здається, саме небо противиться вашим планам, Хел», говорила вона, вказуючи на бурхливе море. «Не захочете ж ви мене і всіх цих людей віддати на волю стихії?» Королю доводилося коритися. Спочатку він, як і раніше, намагався прикрасити чекання, улаштовуючи бенкети і маскарати, але ця, така недоречна, як на його думку, негода, позначалася навіть на розвагах. Зливий вітер робили неможливими будь-які прогулянки, каміни нещадно диміли і придворні, починаючи чхати і кашляти, мимоволі переривали вечірки. Дехто почав хворіти, загалом атмосфера в Дуврському замку запанувала досить похмура. Зрештою, Генріх, стомившися від чекання, вирішив залишити меря з її почтом у Дуврі і повернутися до своїх справ у Лондоні. Однак зараз, коли добра третина знаті і переважна більшість гарненьких жінок були відсутні, у його лондонських резиденціях панувала нудьга. Генріх почав сумувати – Став роздратованим і злим Отож, Вулсі вирішив, що не час повернути Брендона до двору Понад два місяці ув'язнення – достатній термін, щоб збити з Чарльза пиху і зробити покірним Брендон з'явився до двору не мов не з ув'язнення, а з цікавої подорожі І миттєво знову опинився у фаворі навіть його недруг Бекінгем змушений був розкланюватися з ним. А Генріх, немов перепрошуючи, нагородив Брендона земельними віддіми в Саффолкширі, віддавши в його розпорядження замки Лаполів і навіть почав відкрито натякати на те, що його любий Чарльз гідний високого титулу. Тепер Брендона часто бачили разом з Генріхом і Вулсі. Усі троє жваво щось обговорювали – та злі язики, як і раніше, смакували інтрижку Брендона із сестрою короля, особливо тому, що варто було Брендона залишитися наодинці, як він ставав незвично мовчазним, замисленим, майже похмурим. Такого Брендона вони ще не знали, і це народжувало нові чутки. Генріх і сам незабаром помітив, що з його другом щось коїться. Він ні про що не запитував, хоча часом пильно спостерігав за Чарльзом. І жодного разу упродовж цього дощового вересня не взяв його у свій почет, коли їздив у дур, щоб зустрітися із сестрою. Погода, як і раніше, не сприяла її від'їзду. Але з цим Генріх уже нічого не міг діяти. Однак незабаром він одержав приємну звістку з Ессекса де в маєтку Ярихон мешкала Бесі Блаунд. Бесі була вагітна. І хоча останнім часом Генріх почав втрачати до неї інтерес, її дитяча жвавість і неприборка на чуттєвість йому швидко набридли. І він знову більше уваги приділяв королеві, чиї вчені вечори і тонкі міркування більше імпонували йому. Та цю новину він сприйняв надзвичайно доброзичливо. «Чарзі, ми їдемо в Ессекс», – заявив він Брендону. «Там на нас чекає пікантна пригода з гарненькими жінками, одна з яких – твоя добра знайома Ненсі Керрію. Ти завжди ж був з нею у дружніх стосунках, чи не так?» Він хитро підморгнув Брендону, пояснивши, що нещодавно відправив Ненсі в Єрихон, щоб його крихітка Бесі не надто там надягувала. Вони приїхали в садибу, вимокнувши до нитки. І були приємно вражені, опинившися в затишному приміщенні з різьбленими панелями на стінах, великими вікнами-ліхтарями, у яких хоч і стукотів нескінченний дощ та від великого каміна в кімнаті віяло теплом і затишком а перед вогнем їх очікував прекрасно сервірований стіл, за яким розмовляли і сміялися дві гарненькі жінки, які буквально випромінювали радість. Їх мокрі плащі одразу розвісили на екрані перед каміном. Генріх скинув верхній камзол, діловито підняв кришку срібної супниці з насолодою, вдихаючи ароматну пару. Ваш улюблений раковий суп, государю, посміхнулася міс Ненсі, тим часом бесі буквально стрибала навколо Генріха й вішалася йому на шию, намагалася поцілунком дотягтися до губ свого високого, найяснішого коханця. Бесі була здоровою дівчиною і вагітність ніяк не позначилася на її самопочутті і зовнішності, що робило її надзвичайно привабливою для короля, особливо коли він порівнював її рум'яні щічки і живавість зі змученим виглядом законної дружини. Якщо до Катерини, побоюючись чергового зриву, він боявся навіть доторкнутися, то Бесі просто просила усім своїм виглядом візьми ж мене, мені це буде тільки на користь.